Розливала по філіжанках з відбитими ручками. Мені і пояснили, що ручки філіжанок працівники гастроному псували навмисно, аби їх не крали. Одночасно продавчиня нарізала по два-три шматочки ковбаси чи сиру величезним кинджалом, загортала їх у цупкий сірий картон, зважувала на вагах, брала гроші, відраховувала здачу, Відмірювала на око по 50-100 грамів горілки, розливала у черки коньяк, перегукувалася із завсідниками закладу, приймала товар – тістечка у великих картонних ящиках, підписувала накладні. кладні. Гамір у черзі стояв неймовірний. Щасливці виринали з натовпу, несучи в руках паперові квадратні тарілки – зі своєю здобиччю, і прилаштовувалися з ними на високих круглих стійках-столиках, через які у гастрономі взагалі не було де яблуку впасти. Миросів вказав нам очима на вільні місця довкола стійки, а сам пірнув у натовп. За моїми розрахунками, стояти йому випадало не менше сорока хвилин. Так ось що означає тут запросити на каву, подумала я. Вся ця атмосфера здавалася мені екзотичною. Ми з Томочкою пробилися до стійки і зайняли ліктями побільше місця. На нас гнівно засопіла парочка синюшного вигляду, що поглинала з картону ковбасу, густо намашчену гірчицею. З-під столу вони розливали у філіжанки горілку, яку, вочевидь, принесли з собою. Побачивши мою розгубленість, Томочка підбадьорила мене. Тут чудова кава, а черги завжди. Не зважайте, ми вже звикли. Інше місце далеко, та й не таке комфортне. Отже, для них це було звичне і комфортне місце. Нормальненько, Запах розпеченого асфальту, рукотворна кава, ці побиті вищерблені філіжанки із розчерком общепіт, хтиві роти, що припадали до кружалиць рожевої, мо попка немовляти ковбаски, шурхіт промасленого коричневого картону, тихий спів за однією із круглих стіок, блаженні вирази обличчя об'єднаних під дахом цього доісторичного сільпо. Усе говорило про миті безхмарного і бездумного щастя, де немає місця боротьбі за життя, де завтрашній день гарантовано схожий на минулий. І через те єдина радість ось так пити каву у гастрономі на розі вулиць, гомоніти і мати на те час, купу часу. Видовженого, мов, тінь після полудня. Часу безкінечного і не напакованого, мов, валіза, мільйоном справ. Часу, що зупинився і стоїть, мов, пам'ятник посеред скверу, і не може зійти зі свого п'єдесталу, аби сказати «поховайте та вставайте». Хвилі запахів і звуків накривали мене з головою. «Вам зле?» почула я турботливий голос Томочки. Я поглянула на неї і у черговий раз замилувалася її вишуканістю, жіночністю і схожістю на голівудську кінозірку п'ятдесятих. Але серце стислося від жалю. І таке не помилялася. Ані тепер, ані потім у ній не було жодної зазубринки, що за них полюбляють чіплятися чоловіки. Це ніжне створіння, що стояло переді мною, думаючи, що знайшло собі оригінальну і освічену співрозмовницю, уже відтепер було приречене на самотність. Через свою правильність запеклої відмінниці надмірну відданість першому ліпшому, через легковажність свого обранця Через брак досвіду? Через мене? Треба негайно виправляти ситуацію, доки морозь стоїть у черзі, витираючи спітніле чоло бездоганно складеним у чотири рази носовичком.